פרק ז' הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' לאמור עמוד בשער בית ה' וקראת שם את הדבר הזה ואמרת שמעו דבר ה' כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם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 לרע לכם, ושיכמתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למן העולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לבלתי הועיל. הגנוב רצוח ונעוף, והישבע לשקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם, ועמדתם לפני בבית הזה,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 את כל זרע אפרים. ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. העינך רואה מה הם מעושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש, והנשים לשות בצק,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 ובערה ולא תכבה. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוותים, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה ציוותי אותם לאמור, שמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם.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 ושאי על שפיים קינה, כי מאס אדוני וייטוש את דור עברתו. כי עשו בני יהודה הרע בעיניי נאום אדוני. שמו שקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו. ובנו במות התופת אשר בגב ונהינם לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר אות התופת וגאי בן הנום, כי אם גאי ההרגה וכברו בתופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. והשבתתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, כי לחורבה תהיה הארץ